Геть приголомшений, розгублений, я майже не помітив, як дівчина зі своєю старою супутницею сіла в карету, що стояла в кінці алеї. Я отямився, коли вже карета рушила з місця, і тоді, мов шалений, кинувся навздогін за нею. Я ще якраз устиг побачити, що карета зупинилася біля будинку на короткій вузенькій вулиці, яка виходить на велику площу Ларго Делле Піане. Дама та її супутниця злізли, і оскільки карета зразу ж від'їхала, коли вони зайшли до будинку, я мав підстави припустити, що там було їхнє помешкання. На площі Ларго де Лапіан жив мій банкір, сеньор Алесандро Сперці, і я вирішив, сам не знаю чому, навідати його. Гадаючи, що я завітав у справах, він дуже багатослівно почав розповідати мені, в якому вони стані. Але в мене на думці була тільки та дама. Я не міг ані говорити, ані слухати щось інше. Отож, замість підтримувати розмову, я розповів сеньорові з перці про свою сьогоднішню пригоду. Виявилося, що сеньор з перці, знав про мою красуню більше, ніж я міг сподіватись, бо саме він кожні півроку одержував для тієї дами солідні грошові перекази від одного торгового дому в Аузбрузі. Звали її Анжела Бенсоні, а стару Магдала Зігрун. Сеньор з перців, в свою чергу, мав складати тому Аусбургському торговому домі як найдокладніший звіт про життя дівчини, і оскільки ще до того, як він почав порядкувати її майном, йому було доручено керувати її вихованням, його можна було вважати до певної міри її опікуном. Банкір гадав, що ця дівчина плід заборонених стосунків між особами найвищого стану. Я висловив, Сіньйорові сперсі свій подив з приводу того, що такий скарб довірно дуже непевній жінці, адже та стара тиняється вулицями в брудному циганському дранті і, мабуть, не від того, щоб зіграти роль звідниці. Але банкір запевнив мене, що немає вірнішої турботлішої няньки за ту стару, яка приїхала сюди зі своєю вихованкою ще коли тій було лише два роки. А що іноді нянька вбирається циганкою, то це просто чудернацька примха, яку їй прощають у цій країні, де кожному дозволено надягати маску. Але я повинен розповідати коротко. Незабаром стара, нап'явши своє циганське вбрання, розшукала мене і сама привела до Анжели, яка, вся зашарівшись з милою дівочою сором'язливістю, освітчилась. Мені в коханні. Збитий з пантелику, я все ще мав стару заницу-звідницю, що розплоджує гріх, але невдовзі переконався в протилежному. Анжела була цнотлива й чиста, мов сніг, і там, де я гадав віддатися гріховним утіхам, я навчився вірити в доброчесність, яку тепер, звісно, мушу визнати за пекельну ману наслану дияволом. І що дужче розпалювалася моя пристрасть, то більше піддавався я старій, яка без перестанку нашіптувала мені на вухо, що я повинен побратися з Анжелою. Шлюб наш мав відбутися таємно, але колись настав би день, я я привселюдно вінчав би чоло своєї дружини князівською діадемою. Анжела... Мовляв, такого самого роду, як і я.